Doamna Patriarhului Pista 10 Într-un alt timp, o subversiune vulcanică precum aceasta ar fi fost o fericire pentru plăcerea lui în fața pericolului, un stimul în plus, măcar pentru a risca, numai că acum nimeni nu știa mai bine ca el, ce înseamnă adevărata greutate a anilor, când de-abia puterea să reziste ravagilor și suferințelor propriului trup, în multe din nopțile de iarnă nereușind să doarmă înainte de a-și stinge în podul palmei durerea testiculului umflat de hernie, cântându-i ca o mamă a deasupra leagănului, Nani, nani, puiul mamei, chinuindu-se până îi se tăia respirația în closetul portabil, dându-și sufletul picătură cu picătură în atâtea nopți de tortură pentru a putea urina neștiu de nimeni, văzând cum mise se strama amintirile și ținerea de minte că nu mai știa cine era unul sau altul, ori de partea cui se afla în serviciu, obligat să rămână în casa acea tristă pe care de mult ar fi schimbat-o cu toată plăcerea pentru a trăi în alta, departe de astfel de locuri, în oricare văgăună de indieni, unde să nu știe nimeni că fusese președinte unic al țării atâția mari de ani că nici el nu le mai putea ține socoteala. Și totuși, când generalul Rodrigo de Aguilar s-a oferit ca mediator pentru a negocia un compromis onest cu subversiunea, nu s-a aflat în fața bătrânului senil care adormea în timpul audiențelor, ci cu vechea lui fire de bizon care, fără a șovăi măcar o clipă, i-a răspuns că nici vorbă de așa ceva, că nici să nu-i treacă prin cap că ar fi cazul să renunțe. Nu asta era problema, dar toți s-au pus împotriva noastră, domnule general, până și biserica, nu-i adevărat, biserica e de partea celui mai tare, i-a spus, iar generalii Comandamentului Suprem n-au reușit să se pună de acord, nici după 48 de ore de discuții, n-are nicio importanță, i-a spus. Ai să vezi cum se pun de acord când vor afla cine îi plătește mai bine Că toți conducătorii opoziției civile și-au dat arama pe față și conspiră în plină stradă, cu atât mai bine i-a obiectat el, spânzură câte unul de fiecare din felinarele din piața armelor, ca să afle cine e cel mai puternic aici. Nu putem, domnule general, poporul e de partea lor, gogoși generale, poporul e cu mine, așa că de aici n-or să mă scoată decât cu picioarele înainte, a decis el, lovind întăblia mesei cu pânul lui de domnișoară, așa cum făcea întotdeauna când lua o hotărâre definitivă și... Ducându-se să doarmă până la ora când trebuiau multe vacile, ora în care a găsit salonul de audiențe transformat într-o harababură de gunoaie, căci răsculații din cazar Maconde catapultaseră pietre asupra palatului, ne lăsând niciun geam întreg la fațada dinspre răsărit, după care arunca să de foc înăuntru, semnând panică și obligându-i pe cei din casă să stea toată noaptea în picioare cu găleți de apă și pături ude să nu incendiul ce se ațăța în cele mai neașteptate colțuri, însă el nici n-a clipit. V-am spus să nu-i păcați în seamă, le-a zis. Târșeindu-și uriașele picioare pe coridoarele pline de cenușă, printre fâșii de covoare arse și goblenuri pârlite. dar n să se potolească, i s-a spus, pentru că au trimis vorbă că mingile de foc sunt doar un avertisment și că or să arunce dinamită, domnule general. Însă, el a traversat grădina fără să-i mai audă, inspirând ultimele umbre de pe trandafirii abia înfloriți, hărmălaia cocoșilor dezorientați de vântul marin. Ce facem, domnule general? Nimic, v-am spus, nu le dați nicio atenție, ducându-se ca în toate diminețile să supravegheze mulsul vacilor. Astfel că răsculații din cazar Maconde au văzut cu uimire apărând la aceeași ora dimineții căruța trasă de catări și aducându-le cele șase tone de lapte de la grajdurile prezidențiale, cu birjarul din pe capră și cu un mesaj vorbit, chiar dacă o să continuați să scuipați mâna care vă dă să mâncați, domnul general o să vă trimită laptele, spus cu atâta inocență că generalul Bonivento Barbosta a spus că îl primește cu singura condiție că mai înainte să fie gustat chiar de birjar pentru a se vedea dacă nu cumva era otrăvit, și s-au deschis porțile de fier și toți cei 1500 de răsculați au ieșit în balcoane să vadă cum intră căruța și se oprește în mijlocul curții pietruite, au văzut cum se urcă pe capră ordonanța de serviciu cu o cratiță și un polonic în mână ca să-i dea birjarului să bea cel din tâi, le-au văzut cum dădea la o parte capacul de pe primul butoi, l au văzut plutind în aer ca o pasăre fără pene și apoi n-au mai văzut nimic în vecii vecilor lugubrul edificiu cu tenguială galbenă unde nu crescuse niciodată o floare sărind în aer și făcându-se pulbere măruntă topită de căldura vulcanică a celor șase butoaie pline cu dinamită. S-a terminat, a oftat el ușurat în palatul prezidențial, înfiorat de suflul ca de cutremur care dărmase jur împrejurul cazărmii alte patru case, spărgând paharele și farfuriile din toate dulapurile orașului cât era de mare, gata, s-a terminat, a mai oftat el încă o dată când camioanele gunoierilor au scos din fortăreața portului cadavrele celor 18 ofițeri împușcați câte doi spate în spate, ca să nu se facă risipă de gloanțe. gata, s-a terminat și cu asta. A oftat el a treia oară când generalul Rodrigo de Aguilar a bătut călcâile în fața lui pentru a-i raporta că nu mai rămăsese în pușcării niciun loc liber, umplute toate cu deținuți politici foarte bine și au început clopotele să bată de sărbătoare, au auzit rachetele și petardele bucuriei, fanfarele cântând marșuri de glorie și vestind lumii alți 100 de ani. De bunăstare și pace, perfect firar al dracului, s-a terminat cu fleacurile, a spus el, atât de convins și de sigur pe el însuși, încât a neglijat orice măsură de siguranță personală și abia în ultima clipă, când se întorcea într-o dimineață de la mulsul vacilor, și-a regăsit instinctul de apărare pentru a-l observa la vreme pe un lepros fals, care se ridicase de sub trandafir și tăia calea sub burnița leneșă de octombrie, descoperind târziu strălucirea metalică a pistolului în mână cu piedica ridicată, Reușind să-i strige cu brațele deschise și oferindu-i pieptul drept țintă curaj nenorocitule, Hai, trage, îngrozit de gândul că i bătuse ceasul din urmă, împotriva a ceea ce îi spusese apa din ulcelele vrăjitoarelor, trage dacă te simți în stare, i-a strigat el, captând secunda de șoaiala aprinsă, ca o stea lividă pe cerul din ochii agresorului, înfinețindu-i buzele și făcându-l să tremure, și reușind să-i descarce peste timpane două lovituri simultane de baros, trântindu-l la pământ și pognindu-l încă o dată peste fălci, cu nădejde auzind ca dintr-o altă lume pașii santinelei care venea să-i sară în ajutor și continuându-și drumul sub tunetele albastre ale celor cinci explozii care răsuceau trupul falsului lepros într-o baltă de sânge, fiind chiar el cel care își vrâse în burtă cele cinci cartușe ale pistolului pentru ca să nu cadă viu în mâinile îngrozitoarelor gărzi prezidențiale, timp în care el își auzea propriile ordine peste cele ale celorlalți, să-i se împardă cadavrul pentru învățare de minte și l-au făcut pastramă, expunându-i capul îmbălsămat cu sare în piața armelor. Piciorul drept la granița dinspre răsărit în Santa Maria de la altar, cel stâng în apusul fără margini al deșertului de silitră, o mână în lumea mlaștinilor și o alta în cea a pădurilor, iar bucățile din trup au fost fripte în untură de porc și lăsate la soare și lumină până n-au mai rămas din ele decât oasele albe de-a lungul și de alatul latul acestui furtunos și dificil bordel de negri, pentru ca să nu există nimeni care să nu afle cum sfârșesc cei care ridică mâna asupra tatălui lor și, chiar și așa ca un turbat furios, S-a dus spre trandafirii de unde gărzile prezidențiale îi ridicau pe leproși, începându-i cu baionetele, să se mai uite la ei încă o dată, deștepților. A urcat la primul etaj, îndepărtându-i pe paralitici cu lovituri de picior, ca să știți și voi cine va născut nenorociților. A străbătut coridoarele țipând: Dați-vă la o parte că vine stăpânul, îngrozindu-i pe funcționarii și adulatorii servili care îl proclamau fără moarte, și lăsând în lui, ca un râu, mirosul de amoniac al respirației, pentru ca să dispară în salonul de audiențe. Iar de aici, ca un fulger, în camerele rezervate lui, pentru a intra în dormitor, unde a închis cele trei broaște, a tras cele trei zăvoare, și-a pus cele trei lacăte și și-a scos cu degetele de la picioare pantalonii plin cu rahat. Și n-a mai avut clipă de liniște, încercând să afle care dintre dușmanii lui ascunș îl înarmaseră pe falsul lepros, căci simțea că e cineva foarte apropiat de el, cineva care știa unde și-ascundea borcanele cu miere, și privea prin gaura cheii și asculta prin pereți, la orice oră și în orice loc, prezență vie, ca portretele mele cineva pe care îl simțise sub briza din ianuarie sub mirosul fierbinte al iasomiilor nocturne, și avea să-l urmărească luni după luni, în nopțile de insomnie și spaimă, târșindu și uriașele picioare prin întunericul încăperilor, până în noaptea când jucând domino și-a văzut bănuiala materializată în mâna gânditoare, care a terminat jocul cu cinci dublu, cutremurându-se ca de o voce interioară care își șoptea că aceasta era mâna trădării drace, ăsta e, și-a spus el perplex și și-a ridicat ochii pe raza de a lămpii din mijlocul mesei, întâlnind frumoasele priviri de artilerist ale fratelui meu de cruce generalul Rodrigo de Aguilar, ce nenorocire, cum de era posibil, brațul lui drept, complicele sacru, nu, nu se poate, se gândea el, cu atât mai îndurerat, cu cât i se lămureau până în adâncuri falsele adevăruri cu care lor biseră ani în șir, pentru a-i ascunde adevărul brutal cum că prietenul meu de toată viața se afla în slujba politicienilor bogați, cei pe care el îi scosese la sfaturile lui din întunericul războiului federal și le dăduse averi, uimindu-i cu daruri și favoruri, iar el trecuse sub ordinele lor, îngăduindu-le să se servească de el pentru a ajunge acolo unde nici nu visase vechea aristocrație, măturată de irresistibilă furtună liberală. Și tot mai vroiau drace, vroiau locul alesului lui Dumnezeu pe care și-l rezervase lui, vroiau să stea în locul meu, măgari, ajutați de luciditatea de gheață și infinita prudență a celui ce se bucurase de încrederea și autoritatea pe care nu o cunoscuse nimeni sub regimul său, prevalându-se de faptul că era singura persoană de la care primea hârtiile la semnat, citind cu voce tare ordinele executive și legile ministeriale pe care numai eu puteam să le emit, amendamentele pe care își lăsa buricul degetului mare și punea de desubt, Sigiliul puterii cu inelul pe care îl păstra pe atunci în casa de fier cu cifru cunoscut numai de el? Să-ți fie de bine, prietene, așa îi spunea de fiecare dată când îi înapoia hârtiile semnate și tergete cu ele, îi spunea râzând. Și așa se face că generalul Rodrigo de Aguilar reușise să stabilească un alt sistem al puterii în interiorul puterii, atât de mari și de rodnică precum a mea, dar nu se mulțumise doar cu atâta, căci el organizase din umbră Insurecția din cazarma Conde cu complicitatea și asistența nemijlocită a ambasadorului Norton, prietenul lui de bordel, profesorul lui de scrimă, cel care introdusese muniție de contrabandă aducând-o în butoaiele cu sardele din Norvegia, servindu-se de scutirea de vamă pentru diplomație în timp ce amețea la masa de domino cu tămâia cuvintelor lui că nu exista alt guvern mai prietenos, mai drept și mai apropiat de guvernul lui în afara guvernului meu și tot ei ei pusese la pistolul în mână acelui fals lepros împreună cu acești 50.000 de pesoși tăiați pe jumătate pe care i-am găsit îngropați în casa agresorului, Cealaltă jumătate urmând să-i fie înmânată după săvârșirea crimei chiar de prietenul meu de toată viața, mamă, vezi ce nenorocit, dar nu se potoliseră nici după ce le-am dat planul peste cap, căci n'aveau aveau cum să se resemneze cu înfrângerea și puseseră la cale o lovitură perfectă fără să verse o picătură de sânge, nici măcar din sângele dumneavoastră, domnule general, căci generalul Rodrigo de Aguilar strânsese dovezi care nu lăsau nicio îndoială că eram nebun, că îmi petreceam nopțile fără să dorm, vorbind cu glastrele de flori și cu portretele arhiepiscopilor și eroilor patriei neric. Că puneam termometrul în fundul vacilor și le dădeam înghită fenacetină ca să le scadă febra, că dădusem ordin să se ridice un mauzoleu în onoarea unui amiral al mării oceanice care nu exista decât în închipuirea mea bolnăvicioasă, când eu însumi am văzut cu ochii mei iertător cele trei caravele ancorate lângă fereastra mea, că făcusem pulbere bugetul țării cu viciul meu de nestăpânit, de a cumpăra jucării mecanice și ajunsesem până acolo încât le cerusem astronomilor să perturbe sistemul solar numai pentru a-i face plăcere unei regine a frumuseții care nu existase decât în delirul meu și că în timpul unui atac de demență senilă am dat ordin să fie băgați într-un șlep cu ciment 2000 de copii care fusese dinamitați în largul mării. Mamă, închipuiește-ți de ce au fost în stare nenorociții, pentru că în baza acestor dovezi solemne generalul Rodrigo de Aguilar și statul major al gărzii prezidențiale Hotăruseră în unanimitate să-l interneze în azilul de bătrâni ilustri de pe țărmul mării la miezul celei din întâi nopți din primul martie, ridicându-l în timpul cinei anuale date în onoarea îngerului păzitor, patronul paznicilor, adică peste trei zile, domnule general. Închipuișteți, mamă, cu toate că, în ciuda iminenței și gravității acelei conspirații, el nu făcuse niciun gest care să-i pună pe gânduri și să le dea de bănuit că i-ar fi descoperit, ci din potrivă. I-a primit pe toți invitații gârzii personale la ora stabilită, ca în fiecare an ia a invitat să ia loc la masa banchetului și să guste din aperitive în timp ce așteptau pe generalul Rodrigo de Aguilar, cel care urma să rostească toastul de onoare, a stat de vorbă cu ei, aglumit, ba de una, ba de alta, distrându-se, timp în care ofițerii își priveau ceasurile pe furiș, le ascultau bătaia, le întorceau arcurile, mai erau cinci minute până la miezul nopții și generalul Rodrigo de Aguilar nu mai venea și era cald ca în sala de cazane a vapoarelor și mirosea a flori, a săbiuțe și lalele, atrandafiri care înfloreau chiar atunci în sala închisă a ospățului și cineva a deschis o fereastră și am respirat mai ușor privind ceasurile, simțind cum pătrundea înăuntru briza mării amestecată cu miros de bucate de nuntă, toți plini de sudoare în afară de el, căci toți îndurau zăpucul acelui moment sub calmul imperturbabil al animalului vetust care clipea cu ochii deschiși din spațiul proprii, ce și-l rezervase într-o altă vârstă a lumii, salut le-a spus el și crinul palid al mâinii, a ridicat din nou cupa cu care închinase toată noaptea fără să bea și s-au auzit mașinăriile orologiilor răsucindu-se pentru a da cele douăsprezece lovituri în tăcerea abisului final, dar generalul Rodrigo de Aguilar nu a păruse. Și cineva a dat să se ridice, vă rog, i-a spus el, rămâneți pe locul dumneavoastră, să nu se miște nimeni, să nu respire și să nu trăiască nimeni fără voia mea. Și s-au terminat cele 12 bătăi. Și atunci a intrat distinsul general de divizie Rodrigo de Aguilar pe tavă de argint cât fusese de lung, cu garnitură de conopidă și leuștean umplut cu mirodenii, rumenit la cuptor, împodobit cu uniforma de gală cu cinci migdale de aur, cu tresele și șnururile de onoare fără de margini pe mâne ca brasului îndoit, 14 livre de medalii pe piept și o frunză de pătrunjel în gură, Bun să fie servit la banchetul prietenilor de parlagii oficiali, sub privirile pietrificate de groază ale invitaților, cei care am urmărit cu respirația tăiată aleasa ceremonie, a spintecării și împărțirii trupului, pentru că în clipa în care se afla în toate farfuriile câte o bucată egală din ministrul apărării umplut cu semințe de coconar și ierburi aromate, el să dea ordinul de începerea ospățului poftă mare, domnilor. Se strecurase printre atâtea pericole, ocolind atâtea stânci ale dezordinei telurice, atâtea eclipse funeste și atâtea mingi de foc ceresc, încât era imposibil ca cineva din vremurile noastre să mai aibă încredere în prevestirile ghițitoarelor în cărți cu privire la destinul lui. Totuși, în timp ce se îndeplineau toate cele necesare recompunerii și îmbălsămării cadavrului, până și cei mai candizi dintre noi așteptau, fără a o mărturisi, să se îndeplinească vechile preziceri, cum că în ziua morții lui, noroiul mlaștinilor avea să dispară, râurile întorcându-se la izvoare, că avea să plouă cu sânge, că găinile aveau să facă ouă pentagonale și că și întunericul aveau să se pogoare din nou peste univers, căci aceasta va fi clipa când se va sfârși lumea. Era cu neputință să nu credem astfel de lucruri, din moment ce puținele ziare care se mai tipăreau, continuau să proclame eternitatea lui și să-i falsifice strălucirea cu documente de arhivă, arătându unil l în fiecare zi înțepenit pe prima pagină în uniforma rigidă cu cei cinci sori triști din vremurile de glorie, mai autoritar ca niciodată, mai energic și mai sănătos ca oricând, cu toate că noi pierduserăm de mulți ani socoteala anilor lui și-l vedeam acum cu chipul dintotdeauna inaugurând monumente cunoscute de toți, instalații pentru serviciul public pe care nu le știa nimeni, prezidând ceremonii solemne despre care se spunea că avuseseră loc ieri, deși în realitate se petrecuseră în urmă cu o sută de ani, iar noi credeam toate astea, deși știam că nu erau adevărate, pentru că nimeni nu-l mai văzuse în public de la moartea îngrozitoare ale Tithiei Nazareno, când rămăsese singur în casa aceea nimănuia, în timp ce treburile zilnice ale guvernului se rezolvau singure numai prin inerția nemăsuratei lui puter de atâția mari de ani, și mai știam că se ferecase până la moarte în palatul căzut în ruină, de la ferestrele căruia contempla cu sufletul greu aceeași însărare lugubră pe care el trebuise că o văzuse de atâtea ori din tronul iluziilor lui, priveam lumina intermitentă a farului care umplea cu ape verzi și lânce de saloanele prăbușite, vedeam lămpile săracilor pâlpâind în spatele scheletelor clădirilor care fuseseră cândva edificiile de sticlă solară ale ministerelor, ocupate acum de nenorociții din barăcile colorate de pe colinele portului, cele ce fusese rămăturate de alte nenumărate cicloane din lumea noastră, cercetam orașul risipit la picioarele palatului și acoperit de fum, orizontul mișcător sub fulgerele palide ale craterului de cenușă din Marea Vândută și prima noapte fără de el, în vastul imperiu la custru de anemone paludice, satele lui arse de căldură în deltele afluenților noroiuși și nesfârșitele garduri de sârmă ghimpată ale provinciilor lui private, unde se înmulțiau fără a li se ține socotea la niște vaci de o rasă nouă, extraordinară, care năștea vițeii gata marcați cu semnul ereditar al proprietății prezidențiale. Astfel că, nu numai că terminaserăm prin a crede cu adevărat că el fusese născut pentru a supraviețui celei de a treia comete, ci eram atât de convinși de aceasta, încât încercam să ne amăgim singuri prin tot felul de glume despre bătrânețe, atribuindu-i lui virtuțile senile ale broaștelor testoase și obiceiurile elefanților, Trezindu-ne nu odată povestind prin restaurante că cineva dăduse buzna în salonul Consiliului de Ministri pentru a-i anunța că el murise și că toți ministrii se priviseră înspăimântați întrebându-se care dintre ei ar avea curajul să-i o spună. Ha, ha, ha, când adevărul e că pe el nu l-ar fi interesat să o afle, nici n-ar fi fost sigur dacă gluma aceea ar fi fost sau nu falsă, pentru că pe atunci nu știa nimeni în afară de el că nu-i mai rămăseseră în memorie decât niște urme vagi ale trecutului, că era absolut singur, surd, ca o oală, târându-și picioarele decrepite prin birourile întunecoase de unde cineva în redingotă și guler alb îi făcuse un semn enigmatic cu o batistă albă, la revedere, i-a răspuns el, și echivocul a devenit lege, funcționarii palatului fiind obligați să stea în picioare când trecea el cu câte o batistă albă în mâini, la fel și santinelele de pe coridoare și chiar și leproșii de sub trandafir, la revedere, domnule general, la revedere, deși el nu-i mai auzea, nu mai auzea nimic de la doriul crepuscular după Leticia Nazareno, când începuse să creadă că păsările din coliviile lui își pierduseră glasul de atâta cântat și le dădea să mănânce din mierea lui de albine ca să cânte din nou, le dădea picături de cantorină cu pipeta și le cânta cântece dintr-un alt timp, scăpărătoare lună din noapte de ianuar cânta el, neînțelegând că nu păsările își pierduseră puterea glasului, ci el auzea din ce în ce mai puțin Până când, într-o noapte, vioara greierilor din timpane s-a spart definitiv, făcându-se fărâme, devenind un fel de tencuială prin care treceau numai sirenele de despărțire ale vapoarelor iluzorii de sub negurile puterii, vânturile închipuite și stolurile păsărilor imaginare, cele ce au sfârșit prin a-l consola în fața abisului tăcerii păsărilor adevărate. Puțina lume care mai avea pe atunci dreptul de a pătrunde în palat îl vedea așezat în balansoarul de nuiele pentru a suporta dogoara de la două după amiază sub aerul panseluțelor. Când își desfăcea toți nasturi de la Veston, își scotea sabia de la brâu din centura pictată cu culorile steagului și cizmele din picioare, rămânând numai în ciorapii de purpură din cele 12 perechi trimise de papa de la atelierele lui personale, exact așa cum îl vedeau fetele de la liceul din apropiere, cele ce se urcau pe zidurile din spatele palatului unde gărzile erau mai puțin vigilente, surprinzându-l de nenumărate ori în una și aceeași poziție fără somn, palid, cu frunze medicinale lipite la tâmple, dungat de lumina de sub umbrar, căzut în extaz ca o meduză cu gura căscată în adâncul unui bazin. Guanaba uscat, strigau ele, iar el le vedea distorsionate în reverberația căldurii, le surâdea, le făcea cu mâna fără mănușa de atlas, dar nu le auzea, simțea mirosul de creveți putrezi aduși de briza mării, simțea cum îi ciuguleau găinile, degetele de la picioare, dar nu mai auzea șuierul cosașilor, nu auzea fetele de la liceu, nu mai auzea nimic. Singurele lui legături cu realitatea acestei lumi se reduseseră la câteva fragmente independente din amintiri mai mari și numai acestea îl mai țineau în viață după ce se scuturase de treburile guvernului și rămăsese plutind în această stare de inocență a limbului puterii. Numai acestea îl ajutau să înfrunte povara devastatoare a anilor lui excesivi, când se rătăcea la căderea serii prin palatul pustiu, ascunzându-se prin birourile întunecoase, rupând marginile dosarelor, smulgându le paginile și scriind pe ele cu litera lui înflorită resturile ce îi prisoseau din ultimele amintiri care îl fereau de moarte, astfel că într-o noapte scrisese... Mă numesc Zacarias. Iar mai apoi citise numele la lumina verde a farului și l-a mai citit odată și de multe alte dăți, încât după atâtea repetiții i s-a părut străin și îndepărtat ce dracului și-a spus el rupând fisui ca în bucățele mici, eu sunt eu, și-a repetat el scriind pe o altă hârtie, că împlinise o sută de ani pe vremea când a revăzut cum trece cometa. Deși pe atunci nu era sigur de câte ori o văzuse lunecând pe cer și a mai luat o bucată de hârtie mai mare pe care a scris din memorie cinste celui rănit și cinste soldaților credincioși răpuși de mâna străină, pentru că era o perioadă când scria tot ceea ce știa și absolut tot ceea ce gândea, cum s-a întâmplat când a scris pe un carton și l-a prins cu pioneze pe ușa unui closet, că este interzis a se face porcărie în closete, căci deschisese ușa acestuia din greșeală și îl surprinsese pe un ofițer de rang superior, masturbându-se pe vine, scria mereu, pretutindeni puținele lucruri de care și-aducea aminte, pentru a fi sigur că astfel nu le va uita niciodată. Leticia Nazareno scria, unica și legitima mea soție, cea care îl învățase să scrie și să citească în plenitudinea bătrâneții. Se chinuia să-și o amintească, așa cum apărea ea în public, dorea să o poată revedea cu umbreluța de taftal lucrată în culorile steagului și cu gulerele din coz de vulpe argentii ca primă doamna țării, dar nu reușea să-și aducă aduc aminte decât goală la două după amiază în lumina făinoasă de sub pânza subțire care oferea de țânțari, Reîntregindu-i imaginea cu odihna lene și a trupului tău palid și blând în băzăitul ventilatorului, îți simțeam țuțele vii mirosul tău de cățea drăgășenia corozivă a mâinilor tale lacome de novice, care covăseau laptele și oxidau aurul și vestejau florile, dar erau mâini bune pentru dragoste, pentru că numai mai ea reportase triunful de neconceput, spunându-i scoateți cizmele că îmi murtărești de in și el și le scotea, scoateți ți vestonul că mă zgârie nasturii și îl scotea, scoateți sabia, jambierele, chiloții, scoateți totul, dragule, că nu te simt și el își scotea totul pentru tine, așa cum nu făcuse niciodată până atunci, și nici nu avea să mai facă o vreodată cu vreo femeie după Letitia Nazareno, unica și legitima mea dragoste, suspina el și scria suspine pe bucățile de hârtie rupte din cererile îngălbenite pe care le ca pe niște țigări, pentru a le ascunde în cele mai neașteptate locuri din casă, unde numai el ar mai fi putut să le găsească pentru a-și aduce aminte cine era el însuși, atunci când n-ar mai fi fost în stare să și amintească de nimic, ascunzișuri unde nu le-a găsit nimeni niciodată după ce s-a evaporat și imaginea Letizie Nazareno s-a scurs pe albia seaca a memoriei, rămânând doar cu amintirea indestructibilă a mamei sale Bendicion Alvarado în după miezile petrecute în casa din Mahala, mama sa măribundă, care chema găinile scuturând boabele de porumb într-o coajă de dovleac pentru ca el să nu-și dea seama că se sfârșea și continua să-i aducă suc de fructe la hamacul spânzurat sub tamarinzi pentru ca el să nu afle că abia de mai respira din cauza durerii mama sa care îl concepuse singură, care îl născuse singură, care putrezise singură până când suferința solitară a devenit atât de intensă încât a fost mai puternică decât orgoliul și a cerut fiului vezi ce am pe spinare că simt că iau foc și nu mai pot să trăiesc și și-a scos cămașa arătându-i spatele pe care el l-a contemplat mut și îngrozit de ulcerațiile fumegânde în puroiul cărora ca într-un de guaiaba se spărgeau bulele minuscule ale primelor larve de vierbi. Grele timpuri acelea, domnule general! Căci nu exista secret de stat care să nu fie știut de toată lumea, nici ordin care să nu fie îndeplinit cu siguranță după ce fusese servit la spățul de gală cadavrul generalului Rodrigo de Aguilar, dar lui nu-i păsa, nu-l interesau greutățile și piedicile puterii în lunile amare când mama lui a putrezit la foc scăzut în dormitorul de lângă dormitorul lui, după ce că doctorii cei mai pricepuți în flageluri asiatice au decis că boala acestea nu era nici ciumă, nici râie, nici sifilis de la țânțari, nici vreo altă plagă din Orient, ci o vrăjitorie indiană pe care nu putea vindeca decât cel care i-o dăduse. Ea, el a înțeles că asta e moartea însăși și s-a ferecat înăuntru, ocupându-se de îngrijirea ei cu abnegație de adevărată mamă. A rămas să putrezească alături de ea, pentru ca să nu-l vadă nimeni cum se cocea în ceorba aceea de viermi. A poruncit să-i aducă găinile la palat și a adus totul. păunii, găinile și păsările pictate care zbrau toată ziua prin camere și salone oficiale, pentru ca mama sa să nu-și uite de ocupațiile ei sărănești din casa de la Mahala, el însuși pregătind focul cu lemn de biha arbore tropical din fructul căruia se prepară o băutură medicinală, iar din semințe se extrage un suc roșu folosit de indien pentru a se înfrumuseța, pentru ca nimeni să nu simtă în aer mirosul morții. El însuși îi alina durerile ungându-i trupul cu uleiuri amestecate cu săruri de argint viu galben de acid picric albastru de metil. El însuși îi acoperea ulcerațiile fumegânde cu balsamuri turcești și asta împotriva Ministrului Sănătății, care avea groază de vrăjitorii. Ce dracul mamă, dacă o să murim împreună, cu atât mai bine îi spunea. Dar, bendicion, Alvarado era conștientă de faptul că nu mai ea avea să moară și încerca să-i destăinuiască fiului secrete de familie pe care nu vrea să le ducă în mormânt. Îi povestea cum i-au aruncat placenta la porci, Doamne! Cum s-a întâmplat că niciodată n-am putut să știu cine dintre toți vagabonzii de drumul mare pusese tatăl tău, Vreau să-i spună că-l făcuse din picioare și fără să-și fi luat pălăria de pe cap, din cauza norilor? de rostocuțe metalice amețite de fermenții de la melasa din spatele restaurantului și că-l născuse cu fundul înainte într-o dimineață de august până nu se luminase bine de ziua în pridvorul unei mănăstiri și că -l privise la lumina melancolică a mușcatelor și că avea testiculul drept de mărimea unei smochine, și că se umfla și dezumfla ca o foale, și făcea un șuier ca de cimpoi că îl respira, și că din cârpele pe care îi le dăduseră pupilele de la mănăstire, și îl arăta la toți prin bălciuri, sperând că va da peste cineva care să știe vreun lac mai bun, și mai ales mai ieftin decât mierea de albine, singura doctorie pe care i-o să cei mai mulți, și cei ce se opreau și se uitau la el îi spuneau vorbe de alinare. Nu trebuie să-ți faci nimărea nici soiei, înaintea destinului, îi spuneau, că la urma urmelor, copilul ar fi fost bun pentru orice în afară să cânte din fluier, îi spuneau, și numai ochicitoare de circ. Își dăduse seama că noul născut n-avea nicio linie în podul palmei și asta însemna că era sortit să ajungă rege și așa a fost, dar el... Nu era atent la ceea ce îi spunea, rugându-o să se culce fără a mai scormonit trecutul, pentru că era mai ușor să creadă că toate aceste amănunte din istoria patriei se datorau delirului febrei. Culcăte, mama, o ruga el, înfășurându-o din cap în picioare cu câte un cearșaf de in din multele pe care le comandase, anume, pentru a nu-i irita rănile, o culca pe o parte cu mâna pe inimă și o consola spunându-i: să nu-ți mai amintești de lucruri triste, mamă, pentru că îți faci rău și oricum eu sunt eu și culcăte, liniștită. Cu toate acestea, Fusese răzadarnice toate eforturile oficiale care încercau să pună capăt zvonurilor publice cum că matriarca patriei putrezea de vie, căci până și cei care făceau cunoscute buletinele medicale inventate recunoșteau că erau adevărate lucrurile pe care ei înșiși le dezmințeau, că mirosul de putreziciune care ieșea din dormitorul muribundei era atât de greu încât se înfricoșaseră până și leproșii, că tăiau în toate zilele berbeci pentru a-i face baie în sânge cald, că scoteau cearșafulile colorate ca hârtia de turnesol și că, oricât le-ar fi spălat, nu-și mai recăpătau culoarea adevărată, că nimeni nu-l mai văzuse la grajdurile unde se mulgeau vacile, nici în camerele concubinelor, unde îl vedeau în fiecare zor de zi, chiar și în timpurile cele mai rele, că însuși arhiepiscopul primat se oferise să-i dea sfânta împărtășanie, dar că el l-ar fi dat pe ușa afară. Nu are nimeni aici, părinte, nu te lua după gura lumii.